Mimi ni mzaliwa wa DRC Congo. Nimezaliwa sehemu inaitwa kalemi Katanga Province, lakini kwetu nyumbani ni Kasai. Wazazi wangu ni Wakristo, wamekuwa katika kanisa. Pia mimi nimezaliwa katika nyumba ya Kikristo na nikaja Kenya mwaka wa 20 na 2004. Kitu linitoa huko ni huduma. Huduma ndio ilifanya nimekuja Kenya kio vita nilikuja huduma lakini nilikuja ndini nikarudi wakati nilirudi alafu vipi kakuja ndo nikanykaja nika tena sana ndo nikaja kubaki ndio ndio kabisa nilimekua Tanzania nimekua Burundi nimekua Rwanda wakati nilipokuja Kenya niliona Kenya ni nzuri ambayo inaye mtu anakaa akifanya huduma huduma inaendea kasonga mbele ndio sababu nikamua afadhali nikai Kenya nifanye huduma mahali hapa kusema ukweli ana imekuwa challenge kubwa sana unajua kutoka kwa nchi nyingine ambayo haizungumzi kwanza e, kiingereza alafu kuje mahali ambapo wanazungumza kiingereza za sana inakuwa challenge kwako kufanya kazi na wao lakini kwa sababu u, kama mtu una nyota ya Mungu nyota ya Mungu haiwezi ikakufa so nilikuwa na Mungu niliweka Mungu mbele challenges zilikuwa mingi lakini sikukata tamaa challenge yangu ya kwanza kwanza wakati nilingia Kenya sikukuwa najua mtu mateso na tulipitia mahali hapa kusema upate pesa namna ya kuishi hata wakati wa kurekodi ilikuwa ngumu nakumbuka wakati fulani kutoa video ilikuwa na tunatembea kutoka Kayole hadi Halingam tunatembea mguu unoona soda na mkate hiyo ndio ilikuwa lunch na ndio ilikuwa sapa ili tunetukafanye video shooting ya kwanza so ilikuwa na talii kubwa sana lakini tuna mungu wa 500 kusema ukweli mimi najivunia sababu tayari neema ninayo kibali ninayo Kenya wananipenda na tumeingiana na wakenya tayari nashukuru Mungu kwa sababu nilingojea wakati wake na wakati wake ulifika Ah, mimi nianza nikawaambia labda kwa wale ambao wako India ya Kenya wanatamani kukuja kwa nchi ya Kenya ama kwenda kwa nchi nyingine lazima mtu kwa maisha uwe na foka